Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Kolundzsia Gáborral, vezetjük ma a nagyvárosi dilemmákat, ő is néhány perc múlva kapcsolódik a beszélgetésbe, Úgy Péter a vendégünk, volt ő már velünk néhány alkalommal. Ö, építész vagy, és ö, író, ugye? Szabad ezt így mondani. Mindenesetre téged legalább annyira ismernek építészként, mint, ö, mint egy filozófiai hajlamú eszéistaként is. Megtisztelő. Megtisztelő. Azzal együtt, hogy ö, napjainkban tulajdonképpen inkább gondolkodom és inkább tervezek. Ugye, ö, amit írok, az a, az a filozófiának, a, az alapjának. Ami, amit ugye? írok, az remélem lassan, lassan idővel meg fog jelenni, de egy kis pauza uh -huh. ö, volt a megjelenés lehetőségében az előző. Ö, két-három év során. Ami nem jelenti azt, hogy a gondolatok nem akkumulálódhatnak, és e, idővel nem kerülnek papírra. Mm. Szóval azért vetettem ezt így előre, mert e, veled, mint e, gondolkodóval beszéltünk eddig, a nagyváros kapcsán. Most ellenben, mint tervező, mérnökkel kell fogunk beszélni. Méghozzá egy olyan e, Létesítmény, most hadd mondjam, milyen szakszerűen vagy ilyen hivatalosan, ugye egy létesítmény, egy épület kapcsán, ami e, magyar föld nevű kis faluban épülő templom tulajdonképpen, és ennek te vagy a, a tervezője. De ahogy én elnéztem a terveket is, és ugye a honlapon, amit egyébként a magyarfoldkötőjelfalu.hu kötőjel falu.hu címen el lehet érni, érdemes mindjárt rámenni és megnézni, mert ez egy egészen különleges falunak tűnik. Már a neve is hordozza azt, hogy valami különleges. Én néztem, hogy a tizen kettedik, tizenegyedik században nyúlik, de talán a honfoglalástól lehet, hogy ez egy jegyzett település, de az 1200-as években már abszolút helyén volt, csak akkor még máshogy hívták egész hosszan, hosszú ideig, és a múlt században kezdte ezt a Magyar Föld elnevezést használni. Ott van a a szlovén határnál, ugye, őri, ő, őr, az őrségbe valahol. Az a őrség osztirág, déli kapuja. A déli kapuja. És valamiképpen az ott élő népek, talán a névválasztással is ezt a kapu szerepet, vagy kapu mondjuk kapufölírás. Innentől kezdődik magyar földe. Valami ilyesmi érzés támad bennem, ahogy nézegettem a honlapot. Tehát egy, úgy tűnik, hogy ez egy eléggé speciális hely. Alig 40 léle lapja napjainkban, tehát ö, ö, egyike annak a több ezernyi pici településnek Magyarországon, vidéken, ö, amely küzd a túlélésért. És ö, Magyar Föld részint őslakosok részint ö, a nagyvárosból egyfajta új aranykor kereső, túlélő, Gondolkodásmóddal az ott új otthonukat kereső művész, gondolkodó egyéniségek tevékenysége nyomán a helyi emberekkel együttműködve, üdvös urlódásokkal esetenként keresik a túlélés lehetőségét, és hát egy nagyon szép és komoly ö, idea, hogy egy ö, templom legyen ennek egy igen komoly mérföldköve. Ö, ennek em, volt em, már előzménye. Temploma soha. A falunak soha nem volt temploma. Ö, körülbelül tíz évvel ezelőtt Rátóti Zoltán színművész Magyarföldre ment kirándulni, beleszeretett a környékbe, lassan-lassan letelepedett és megépítvén magának egy kis faházat barátaival haranglábat épített a faluban. Na most ez a fajta magatartás bizalmat ébresztett az emberekben, és polgármesteré választották, és hát körülbelül tíz évvel ezelőttről felhőszerűen, kezdődött ö, ébredni az az idea, hogy kéne egy templom. És ö, hát ö, jó egy évvel ezelőtt ö, vált ez az idea oly módon ö, életszerűvé, hogy ö, ö, megnyílt a lehetőség arra, hogy közösen elkezdjünk gondolkodni, tervezni. Téged uh, mi köt egyébként személyesen ez a faluhoz? Valójában um, a Kerkaparkján született az édesapám is. És ez a Lenté, falu, ez szintén a Kerkaparkján, szintén a Kerkaparkján, a Kerkaparkján van. Ami és a családunk egy része... Az egy patak, vagy egy folyó? Hát Csak attól azért, függ. Nem vagyunk azért annyira jártasak a környékhez. Kerk az, az <gül> hát mint ahogy a mostani éghajlati ö, jellegzetességek egyike, ugye, hogy pici patokok, amelyek át lehet sétálni, tengernyivé képesek dúzadni. Na most egyelőre a kerkával ez még nem történt meg ö, ebben az évben mert nem is fog. És hát Magyar Föld is a kerkapartján uh -huh. fekszik, mint Lenti, ahol Gyerekkoromban sűrűn megfordultam. A nagyapám még annak idején, Trianon előtt az akkori Magyarországhoz, Lendva hosszú van született, az akkori Magyarországhoz tartozó településen, és hát Trianon után vált az országhatárral elvágva ez a, egyébként egy földrajzi egységként. Egy kezelhető rész, amelynek magyar föld is egy kitüntetetten gyönyörű része. Megjött közben Kolodzsák is, egy kicsit Köszönjük. a eső megborzolta a, a haját. Egyébként én emlékszem, ez csak egy kis személyes dolog, annak idején mikor kétszer-háromszor volt már Múdrica Péter a utóbbi öt évben a vendégünk, minden szörb biciklivel. Jöttél, most kivételesen, mert hogy papírokat hoztál magaddal, te rajzokat, szóval most vállaltad, hogy nem biciklivel jössz. De ez a te, hogy mondjam, a, ez egy másik fajta irányultság, ami, ami úgy tűnik, hogy jobban kötődik ahhoz, ami az odaköltözőknek a, a szellemisége. Hát az a helyzet, hogy az őrségben 20... autón nem lehet megvenni, igen. tehát és sokkal inkább indokolt is a, a személygépkocsi használata az őrségi településeken egyáltalán a, a napi ügyintézéshez kapcsolódva is, mint a nagyvárosban, ahol akár az intelligensebb tömegközlekedés, vagy a kerékpár, vagy a gyalogos forgalom az az életet sokkal inkább szolgálhatná, mint ez az önkivoltó, egészségre abszolút ártalmas ö, tömegközlekedés, uh -huh. személygépkocsis közlekedés, uh -huh. amitől Budapest is szenvedés, fúldokol. Uh -huh. Hát fúldokol. Annyit tudunk, hogy ez egy kicsi falu, 40 az az őslakosok száma, vagy most annyian élnek benne? Most ennyien élnek ö, a faluban, illetve hát tulajdonképpen jó néhányan ingáznak. Illetve a nyári időszakra, vagy amikor a nagyváros folytogató légköréből mély levegőt akarnak venni szeszészerűen, akkor mennek Magyar Földre, ugyanakkor, mint ahogy említettem is, nagyon jótékonyan, hatott szellemi áramütés szerűen hatott a település életére, és hát erősen reménykedünk abban, hogy ez az együttműködés hosszú távon alapozhatja meg Magyar Föld túlélésének az esélyeit. Uh -huh. Na most azért egy ekkora község falu, falu. Kis falu. Igen. Azért milyen, hogy mondjam csak, honnan veszít tulajdonképpen a bátorságot, már pénzügyileg is gondolva, hogy épít egy templomot? Hát, öm, mint minden esetben azért szükséges öm, egy olyan egyéniség, akiből ez a, ez a szikra kipattan. Öm, a Rátuti Zoli. Volt elsősorban. Az az ember, aki makadságával egyfajta gyakorlati idealizmusával megtette azokat a lépéseket, hogy elérhető lehetőségé vált az, hogy, hogy templomot építsen a falu. Úgy, ahogy annak idején ugye hát az Árpád-kor vagy a középkor környékén, kor a középkor környékén Először fölülről építkezett egy közösség, először a szellemi centrum, a templom, és annak alárendelve ö, az élet többi, igen fontos területe többek között a gazdaság is. Úgyhogy ez talán csak a mai gazdaságkorban későfauszti, Furcsa bűvészinás civilizációban tűnhet furcsának, hogy, hogy, hogy a túléléshez való szellemi összeszedettséget egy, egy templomépítéssel alapozza meg egy kis település. Uh -huh. Na, akinek volt már most szerencséje megnézni, ez a templom, ez is fából van. Igen. Másodszor Tulajdonképpen nem, nem túl kicsi templom, de nem is mondanám nagynak. Tehát egy, mekkora ez méretre, egy tíz méter hosszú lehet talán Ö, vagy még. Tulajdonképpen jobban járunk, hogyha a környezetből indulunk ki. Tehát a település a kerka partjától tíz százalékos, enyhe, egyre emelkedő emelkedéssel, ilyen szerpentén-szerű utakkal a temető dombig emelkedik, nagyon változatos domborzattal, és itt szinte adódott, hogy, hogy ö, ö, valami, valami templomszerűre lenne szükség. Volt itt egy Pajta színház, amit szintén ö, felújítottak, a helybériek, és ebben a, a Rátóti szintén kifejezetten komoly szerepe volt. És hát egyszerűen körbesétáltuk, körbejártuk, és ö, ö, szinte adódott, hogy igen, ezen a helyen kell ö, elhelyeznünk a templomot, a középpontját ki tudtuk jelölni. Az nyilvánvaló volt, hogy valamiféle ősi folytonosság tudatot kereső, és hát azt az ősi túlélést, ami az őrség mindenkori sajátja is volt, hogy miképpen lehet folytatni. Ennek az építészeti templom szerű modellje valamiféle kör alaprajzú templomként lebegett a szemünk előtt. Aztán a nyugati civilizáció keretnyugati hoztengejű keresztény templomai iránti ö, tisztelettel ezt a ö, kör alaprajzot egy huszárvágással ketté vágtuk, és egy aranymetszés alapú ala, aranymetszés ö, arányú ö, téglalap mentén ö, szerkesztettük a félköröket ö, újra. Ebből adódott ez a ö, hosszanti elrendezés keretnyugati irányban. És hát ahogy Tulajdonképpen a magyar nyelv és a zene is ö, ö, toldalékoló, mellérendelő ö, gondolkodás szerint szerveződik. Ennek megfelelően, a statikai kívánalmaknak megfelelően is ö, építettünk ehhez a tiszta. Ö, Templom térhez, úgy északi irányban egy oldalhajót, a délnyugati irányban egy bejárati ö, elemet, a másik pólusra pedig egy sekrest És ez ö, valamiféleképpen alkalmazkodott ahhoz a morfológiához, ami részint a, a templom belső kihasználtsága, részint pedig, hogyha egy-egy komolyabb lélek számot, fogadni képes rendezvény, például mondjuk a virágzás napjai, amely ő, őri Szentpéteri centrummal Süi Péter nevéhez fűződve már szinte emberöltőnyi mélységből tradíció szerűen minden év pünkösdjén egy három-négy napos fesztiválként szerveződik, és ennek a fesztiválnak jeles helyszíne Magyar Föld is, és ilyen, ilyenkor több ezernyi embert is szerveznie kell tudni a templomnak, nyilván a Templom térben ennyien nem férnek el, ezért adódott dél felé egy gyönyörű, tányérszerű, természetes kialakul, kialakítású ö, környezethez alkalmazkodó egy ilyen külső amfiteátrum-szerű megjelenés. Tehát ezek határozták meg, hogy, hogy ez az épület ö, alaprajzi tömegarányaiban miképpen keresi a helyét itt az őrségben, természetesen a helyszállamihez is alkalmazkodva. A meghívók olvasva, láttam, hogy egy ökumenikus felszendelése lesz ennek a templomnak, mert az összes nagy egyháznak a püspöke ott lesz, hanem nem tévedek. Azért kérdezem, hogy ez katolikus templom lesz, vagy ez, hogy lesz ez meghatározva? Kifejezetten ökumenikus templom lesz, és Géza kérdezte az előbb, hogy egyáltalán hogy mert egy ilyen kis település belevágni a mai sajátos pénzügyi körülmények között, amikor az egész országban egyfajta nagyon furcsa pénzügyi kannibalizmust tapasztalunk, ahol mindenki a puszta túléléséért hát a legsajátosabb eszközökkel küzd. Az induláshoz a óriási spirituális és lelki és anyagi segítséget nyújtott az a gála műsor, amely 2009. januárjában, vagy 2010. januárjában, most én már 2009, nem tudom, na mindegy. Tehát az egyik január elején a Magyar Nemzeti Színházban szerveződött, ahol egészen fantasztikus a mai, Kelet-európai sajátos társadalmi vegyületben, országhatároktól függetlenül, hogy a legeltérőbb családi tradícióval rendelkező gondolkodók, művészek léptek úgy fel, hogy egy közös cél érdekében a szívüket, lelküket kitették. Most ez egy óriási felelősség volt. Hát ránk nézve, akik tervezőként próbáltunk megfelelni ennek a hallatlan, mély és nagy bizalomnak, ugyanakkor minden fillérnek hihetetlen fontos helye volt. És hatalmas dolog, hogy, hogy ehhez a kezdeményezéshez a Volksbank Magyarország ZRT is a, nem pusztán a, a szellemi segítségét, hanem anyagi segítségét is adta. Úgyhogy ezek voltak azok a... ez adományként tette? Ezt, e, a, ennek a pontos részleteit nem tudom, a Magyar Föld faluért alapítványjal kötött egy talán kedvező hitel megállapodást a bank. Minden esetre ez egy óriási lökést és lehetőséget biztosított arra, hogy, hogy felelősen elkezdjünk, elkezdjünk tudni gondolkodni mindazon, hogy mi lesz itt a teendő. És az érdekel, hogy úgy jelent ez az ökomonikus tempó, mert. Igen. Még ilyet nem láttam. <gül> hogy ez milyen különleges szerkezet. <gül> no, a legfontosabb volt, itt nagyon sokat gondolkoztunk rajta. És valamennyire, ahogy az előbb említettem, hogy a legeltérő világlátású művészek egymással szembeni barátsággal és tisztelettel, adták a, a munkájukat, a művészetüket ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt valami elkezdődjön. Tehát nagyon-nagyon fontosnak éreztük azt, hogy találjunk egy olyan központi ideát, amely mindegyik vallás számára mérvadó, és amelynek alárendelve a... keressük mi az, ami közös, és annak alárendelve tudjuk tisztelni a másikban, amiben különlegesek, eltérünk egymástól. És hát Sirák fiának a könyvében találtunk egy olyan szentenciát, ami legjobb hitünk szerint ennek megfelel, ami úgy hangzik, hogy a gyógyszereket a földből adja az úr, és az igaz ember nem veti meg őket. Na most egyrészt az őrség gyógynövény kultúrája dédapáink idejében világszínvonalú volt, és hát a legfrissebb amerikai orvoskutatók munkássága nyomán is kiderült már, hogy a XXI. század elejére az emberiség összhalálozási arányaiban a szintetikus gyógyszerek mellékhatásai következtében beállt halálesetek lettek a vezetők. Ő ezt követték, azt hiszem talán a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a rákos megbetegedések. Tehát ebből következik az, hogy a gyógynövényeknek egy olyan reneszánsza kell, hogy a puszta túlélés következtében bekövetkezzen, amire ez a táj, az őrség, ennek a sajátos szubelpesi klímája hihetetlenül alkalmas. Ugyanakkor itt olyan gyógynövények is jól érezhetik magukat, amelyek a világ sok más táján, Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, honosak, ugyanakkor a változó éghajlati körülmények miatt valamiféleképpen ebben a klímában még jobban is érezhetik magukat. Puskás Ferenc Agrár Zseni, aki a helyszínt meglátogatta, és. Ez egy -e másik Puskás Ferenc eszébe téveztetjük a kocsivel. Puskás Ferenc gyakorlatilag ő, ő agrármérnök, és ő előbb volt Puskás Ferenc, mint a labdarúgózseni, ugyanis hát ő eredetileg, a jól tudom, Purcell Ferenc volt, és hát kamaszkorában magyarosított a család Puskásra. Puskás Ferenc, agrármérnök, bár később született, mint a Puskás öcsi, ő eredetileg is Puskás volt, így relatívek korábbról Puskás Ferenc, de a lényeg az, hogy legalább akkor a Zsenie az agrármérnöki tudományoknak, mint, mint, mint a, a labdazonklőr volt. És jellemző a magyar földiek toleranciájára és vendégszeretetére, hogy a tervezés fázisát képezte, hogy Puskás Ferencet meghívták előadni, beszélgetni, és Talpra Magyar Föld címmel egy szenzációs előadást tartott ott, és hát a 40 lelkes település polgármesteri hivatalába hát 50 60-an szorongtunk, Németországból is jöttek látogatók. Na most, ez a fajta hozzáállás már jelzi azt, hogy itt nem egy egyszemélyes tervezői varázslatról van szó, hanem, hanem, hanem egyfajta felelős társas játékról, amelyben az ember kvázi médiumszerűen igyekszik alkalmazkodni ehhez a sajátos energiaörvényhez, ami, ami ott is a túlélését keresi. A, bocsánat, az ökumenikus mi volt, szeretnék most én is rákérdezni, de ilyen mondjuk úgy, hogy ilyen praktikus oldalról megközelítve, ha ezt egy valamelyik egyház rendelte volna a templomat, akkor nyilván el tudták volna mondani, hogy ők mit szeretnének ott a saját egyházi szokáséknak megfelelően. Itt nem volt egyfajta nyomás, hogy de legyen egy kicsit ilyen, vagy legyen egy kicsit olyan vagy az egyházi képviselők, azok csak a megnyitóra vannak. Tulajdonképpen itt meghívva. Ők mennyire voltak ebbe belevonva, mint későbbi hát közreműködője, a, vagy résztvevője a templom mi eseményeknek? A Mert kezdetek a, kezdetétől. A kezdetek <gül> kezdetétől, és hát ennek a szervező szerepe szintén Rátotti Zoltán -ra hárult. Ő volt az, aki Végig járta a részint ö, ö, Magyar Föld vonzásához tartozó ö, közvetlen és tágabb vonzásához tartozó ö, egyházakat, és ö, hallatlan nyitottsággal fordultak a, a dologhoz, és ez mind a mai napig tart. Úgyhogy ö, az a fajta Torzsalkodás, ami, ami, ami, ami sajátos módon, ugye hát Magyarország egyfajta nagyon izgalmas, érdekes törésvonal volt, kulturális és mindenféle történelmi törésvonal volt a, a, a világ történelem, históriai folyamatában is, kicsit ilyen kentaur-szerű Eurázsia közepén a, a, a, a nyugatibb gondolkodásmód, a kereszténység, és, a, és hát a kelet és a déltet, tehát kvázi a három monoteista vallás valamiféle nagyon furcsa üdvös, vagy kevésbé üdvös surlódással élte a mindennapjait. És hihetetlenül fontos, hogy úgymond a lelkek találkozó helyeként legyenek olyan szent helyek, ahol, ahol képesek feloldódni, meg tudjuk kötni a, a, a konfliktusokat, és képesek legyünk feloldani azokat. És hát arra vágyódunk, hogy az a szakrális hálózat Kárpát-medencét is át, átjáró szakrális hálózat, amelyben velem ér őskű, körtemplomok, akkor akár az utcéri Krisztusok szakrális hálózata jelent, hogy ebbe egy újabb elemként ezt erősítendő, és ezek által mint egy táplálkozva jelenjen meg valami. És hát ehhez próbált alkalmazkodni téri megnyilvánulásaiban is ez a templom és, és pragmatikusan is kérdezem, hogy végül is uh, a, a ismert azok kitartja, hogy fog működni a templom, kié lesz a templom, tehát ilyen alapkérdések mevőnek föl, amellett, hogy valóban szellemi értelemben maximálisan üdvözölhető ez a ökömenné, tekintve, hogy az egységet kell, hogy megalapozza, uh, és hogy Hát ezt ugye, ez nem magától a egy egyházon belül, hogy ezt így elfogadják, és el, és így működőképes tenni, hogy ezt hogy sikerült így így elfogadtatni. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat, amelynek egy nagyon fontos állomás az, hogy tavaly pünköskor az alapfaletételi ünnepségnek megtörtént. Alapfag, az jó. Alapfa, ugyanis Igen. fa templomról van szó, és amelyet szintén megáldottak az házak akik fontosnak érezték, hogy ez adják mindazt, ami ez fontos. A környékbeli parokjákról annét is érkezt, igen, tehát... Vagy pedig, én, És is. magasabb egyházi szintekről hmm. is. Tehát gyakorlatilag a, a, a mondhatjuk azt, hogy Mikro e, értelemben az egész egyházi hierarchia e, áldását adta erre a törekvésre. E, nyilvánvaló, hogy a templom megépülte, mint egy nagyon fontos időbeli csomópont, az ezt követő éves, évszakos, hónapos, mindenhetes gyakorlat fog igazából választ adni arra, hogy miképpen veszik az egyházak birtokba, uh -huh. és főképpen a nem pusztán a helypéli lakosok, de a környék érdeklődő, kíváncsi, és valamiféle további lelki épülésre vágyódó lakosai miképpen lakják be, miképpen szólaltatják meg ezt a hangot? Ez számunkra is nagy. De dinom. most ez valóban egy nagyon praktikus kérdés, amit Igen. Gábor kérdezett, mert mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor ez egy önkormányzati kézben lesz a templom. A templom a Magyarföld faluért alapítvány, Ö kezelésében, okay. mm -hmm. amely gyakorlatilag ö, ö, bábáskodott mm -hmm. ö, úgy a tervezői folyamat, szellemi, mm -hmm. lelki és anyagi értelemben felelősséget vállalva mindezért, és hát a Magyar Földfalúért alapítvány folytonosság tudata ö, jogilag is ö, képezi annak gyakorlatilag a választokra, ö, vagy a kérdésetekre ez a válasz. Mm -hmm. Ami kétségtelen, hogy, hogy a törvény betűje azáltal válik élővé, emberivé, ahogy azt mi alakítjuk. Nyilván itt számunkra is egy komoly titok, hogy ezek az elképzelések hogyan válnak valósággá. De én úgy látom, hogy minden jel arra mutat, hogy, hogy, hogy élettel telítődik. És plusz túl még... Öm, még kétpólusú impózust is érzünk. Az egyik, a már említett uh, Sirák fiának könyvéből vett szentencia a, a gyógynövények. Ö, tehát, hogy a, a gyógyszereket a földből adja az úr, és az igaz ember nem veti meg őket. Ez a gondolat kapaszkodót nyújtat még az ateisták vallása számára is, és, és bármely, a föld bármely lakójának a, a, a hitét ...hez, ez, ez szervesen kapcsolódik, ez a gondolatkör. Na most olyan, olyan, egyrészt olyan hihetetlen fantasztikus gyógyerei növények vannak a környéken, másrészt olyan szellemi Tudás is akkumulálódik a környéken. Nem csupán Puskás Ferenc agrármérnök ö, ö, nevét említeném meg itt, aki kvázi gyütmentként, meghívottként ö, csodálkozott rá erre a lehetőségre. Ö, Kovács Gyula Erdész, aki a közeli porszomba lakója, ö, fantasztikus ö, gyümölcsfa arborétummal rendelkezik, ahol ahol olyan őrségi gyümölcsfák és gyógynövények ö, ö, sűrítménye van pici területen, ami ö, biztosíthatja azt, hogy ez a tudás újra élővé válik. És mm. itt hadd említsem meg a, a közeli Viszák ö, települését, ahol szintén egy, egy színművész, Szarvas József ö, keresett otthont magának, részint a kultúrpajta intézménye fűződik a nevéhez, valamint a település temetőjével szemben lévő réten egy tündérkertet létesítettek, a Kovács Gyulaval közösen az ő, ő tapasztalataira támaszkodva, ahol, ahol több száz őrségi gyümölcsfa, csemete, került telepítésre, és amikor az átadása volt ennek a tündérkertnek, akkor egy-egy kisfiú, kislány állt egy-egy csemete mellé, mint egy az élet és az elmúlás egymást át és átjáró tükörképeként, és mesélte a, a, a, a, a Józsi, hogy szinte a, a a könnyeg volt, amikor látta, hogy milyen hihetetlen energiákat mozgat ez a gondolat meg. Na most Kovás Gyula és Puskás Ferenc gyógynövény ismereteire szintén igyekszünk támaszkodni majd a templomkert, a, a, a, a magyar földi templomot övező templomkert esetében is, és itt hadd említsen meg a béla Bélának a Babérliget című, Írását, és hát Rátuti Zoltán ragyogóan mondja föl egy hangos könyvben, hangos könyvben a Babérligetet. Tehát így módon is nagyon erős áthallások, törekvésbeli áthallások is vannak, és részint maga a templomdomb oda hallgatva alakítja saját magát. Tehát itt a tervezés nem úgy történik, hogy most egy rajzasztalnál, vagy számítógépnél kitalálunk valamit, és akkor boldoga erőszakoljuk a természetet, vagy az ott élő embereket, hanem egy picit oda kell hallgatni, hogy mit enged meg, próbálkozni. Tehát ahogy a temető és a templomkert szóval egymás egy mellettiségét, az átmenetet egy, egy, egy olyan tölgyfasor biztosítja, amit Kovács Gyula adományozott a magyar földieknek. Tehát ez, ez egy nagyon fontos pólus. A nagyvárosi dilemmákat hallják Bányi Gézes Kondzságában, és vendégünk Műdriczá. Péter a magyar földi új templomról, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk is a beszélgetésünket az Péterrel. A zene nem véletlen volt, Kujani Szkaci, Filip a zenéje, a megbomlott kizökkent világnak a zenéje, és ez a falu ma már részben ennek a kizökkent világ, kizökkent felének a visszatérő egyik pontja is lehet, hiszen említetted a 40 lakos, ami döbbenetesen kevés természetesen azért egy faluban, de ennek egy jó része ma már betelepülő, vagy pedig, ahogy te mondtad, kvázi menekülő, vagy hogy mit Jött men, de mondtál egy másikat. Jött. Tehát túlélést kereső. Túlélést kereső. a városból, a nagyvárosból, mennek el, és próbálnak valamit, hát visszaépíteni talán abból, amit itt elveszhetnek, gondolnak. Hát talán egymás értékeiből, legjobb, legelitebb értékeiből igyekeznek táplálkozni, ugyanis a nagyváros poklából ha az ember ilyen álombéli tájakra eljut, egyrészt valóban megérzi azt az új aranykor kereső államidőt, ami amikor lappanganak kvázi adott esetben emberöltőkön át, lappanganak e, ilyen furcsa, krúdi hangulatú értékek. E, e, Muszárik Zoltán filmjeiben jelennek meg gyönyörűen a színvádban, olyan színek, hangulatok, amikkel Magyar Föld megajándékozza mindazokat, akik akik, akik, akik oda ellátogatnak, és, egy, és ezáltal nyitja az odalátogató ment rá a szemét a helybéli őslakosoknak arra, hogy hoppá, hát milyen értékkel rendelkeztek ti ebben a nagyon furcsa világban. Tehát, mint hogy az imént említettük is, a, a vallási ökumenné túl egyrészt a gyógynövények túlélés támogató tudásának a fölelebenítése egy impúzus, amely ezt szolgálhatja. Másrészt pedig a nagyvárosi művészemberek gondolkodók ö, új keresése. Kicsit, ahogy Shakespeare fogalmazza, hogy, hogy, hogy, hogy édes korlátokkal zárjon körül a mindig megújulás nagy gondolatja, hogy ezt a megújulást erre támaszt kvázi a Jungi aranykor kereső támaszt keres egy ilyen álombéli vidéke, mint az őrség. Úgyhogy, hogy, hogy, és hát ebből táplálkozhat az, hogy, hogy olyan nagy lélegzetű elképzelések támadtak a Magyar Föld faluért alapítván gyeres személyiségeinek a, a gondolataiban, hogy, hogy, hogy ide Világra szóló zenei eseményeket, netán a szakralitás által megikletett színházi de én ebben nem akarok ennek elébe menni. A lehetősége minden esetre a terek hierarchiájának úgy terveztetett, hogy, hogy, hogy ezek a gondolatok szárba szökkenhessenek ott. Hát hadd említsem például, Hát Sebestjén Márta, aki, aki a Gála estén is fantasztikus, gyönyörűen énekelt a, a Pünkösdi épületfa abaton úgy szintén, ő most, amikor felszentelve lesz a templom, szintén ott lesz, Majd de... Egyébként. Most lesz, tehát a most azt úgy Június 19, szombat. A szombaton lesz. És délután három órától kezdődnek Ez Ezt meg, a... hívonak. Szívből, ajánlom, Ugye, és mondom is, természetesen... vonatra, autóra, és hm. magyar Vagy kerékbára. Egy, akkor most kell és ernyőre. És például Vukán György egy fantasztikus zenei előadást tartott a virágzás napjai rendezvény koronájaként pünköst hétfőn az utolsó napon. Tehát az hogy ilyen művész egyéniségek igyekeznek erősíteni ezt a lehetőséget és gondolatkört, talán garancia lehet arra, hogy hogy a Magyar Föld faluért alapítvány baráti köre nem tévedett akkor, amikor a túlélést egy ilyen új-aranykori álomidőre támaszkodva mm -hmm. próbálja keresni. Hát ez szinte már egy költői megfogalmazás volt, és valóban ez a nem csak a hely szelleme jelenik meg Magyar Földön, hanem a szellem helye is elmérhetően lesz. Na most, engem az érdekelne, hogy ugye mégis megépült itt egy templom. És ez megjelenik valahogy. Volt-e valamilyen reakció? Akár a szakma, akár mások részéről. Még az első kérdésem azt, hogy az, hogy akik ugye most mondod, hogy okonomikus módon szentedik fel a templomot, tehát ez mindig könnyen ment, nem volt ellenállás, nem volt akadékos kodás semmelyik sem oda részéről, hogy, hát, hogy nincs szükség egy még egy újabb templomra, volt ilyen? A... Biztos, hogy volt, hát ez teljesen természetes. Az a helyzet, hogy ahol valami előremutató gondolat megjelenik, ott, ott egy picit a Szent Antal, ahogy a középkori képen látjuk, megjelenik ott az ördög mindig oda durrantna. Na most, most az, hogy, hogy ezt hogyan tompítja, kezeli egy-egy közösség, vagy, vagy, vagy, vagy a közösség vezetői, ez mind-mind adott esetben akár napi probléma is lehet, de hát a legfontosabb nem az a baj, hogyha az emberek összerúgják a patkót, hanem. Ö, sőt, hát, hogyha az feloldódik, a produktum jelen esetben mondjuk egy templom, vagy a közé, köré fűződő, túlélő idea, építésében, akkor ezek a feszültségek reményeink szerint feloldódnak, megkötődnek, és feloldódnak a produktum által. Ahogy ez a Tapolca Diszeren az első magyar látványtár esetében is történt, ahol hát jó tíz évig húzódott, 88-ban mi jártunk először Vörösvári Jákossal, Tapolca Diszelen, ahol szintén az a Hambas Bélai, öt génius kereső világ a, a Csobánci hegyel, mint szent Szenthegyel, és a, a, a kis ott is a tér vonzásában egy fantasztikus vízimalom. Tehát ami, amíg az megépült, tehát ott is a pénztelenség kínjaival együtt volt egy üdvös, olykor kevésbé üdvös urlódás, de ezek a feszültségek immár most, hogy szintén június 19-én a a múzeumok éjszakáján lesz a Fugában Nagy szervezésében egy, egy, egy, egy, egy, egy nagyon izgalmas kiállítás, aminek központi eleme lesz az első magyar látványtár ö, eddig itt 20 éves tevékenysége, Na, a és ma... maga... Egy erről azért többet veszel, ha már elkezdtünk <gül> belemenni. Maga, maga, maga a kiállító tér is, ami mi, szintén... Mi az a látványtár ugye, egy... egyébként? Az első magyar látványtár Gyakorlatilag a Vörösvári Ákos és Baráti körének a műgyűjtői, kiállítói ö, felelős társasjátéka, hogy így fejezzem ki magam. És hát ö, az első magyar látványtárnak olyan több tízezernyi műtárgy, kvázi műtárgy érték ö, van a birtokában, amelyeket hát elsősorban... A Vörösvári Ákos és a Gyökér Kinga szellemi instrukciói alapján ö, ilyen fantasztikus látvány ö, harázslatokban jelennek meg, és számos bemutató volt szerte az országban, Budapesten is, Egerben is, Veszprémben, Szombathelyen, és hát az Ákosban is hát hosszú-hosszú idő óta merült fel az a gondolat, hogy, hogy ezt valahol egy nagyon jó kisugárzású vidéken kellene élővé tenni, és tapolcadiszerre így talált rá Ákos, és, és a vízimalom falai között egy olyan teret építettünk, varázsoltunk, ahol, ahol, ahol szintén már tradíciója alakult ki annak, hogy az emberek időről időre várják, hogy mi lesz a következő. A legközelebbi, szintén most talán Péter Pákor most 333 kép címmel ö, nyílik meg. Tehát gyakorlatilag, ahogy Tapolcadi szeren egy ö, nagyvárosi baráti közösség impulzusára vált élővé a település, és oly módon, hogy még a lélekszám is ö, több mint 10%-kal megnövekedett, és ö, hát hasonló pozitív tovább lépést remélünk a magyar föltől is. Na most itt, itt már maga ez jelzi, hogy, hogy például az építészeti stíluskérdések, kortás, mitől kortás egy épület, ezek a sajátos dilemmák bizonyos szempontból részpartikuláris kérdések a tágabb valamihez egész túlélés, kereséshez képes, mint egy azoknak következményei, amit hogyha nagyon durván szeretnék lefordítani, akkor mondhatnám azt, hogy forma követi az éghajlatváltozást, mert tehát az a szloga, szlogen, a 20. századi már-már kopott a szlogen, hogy forma követi a funkciót, az, hát annak hihetetlen gyönyörű példa is megvalósultak, de úgy, úgy unblock, globalice, hát pokoli következményekkel Hát Mondjuk azért nekem a legtöbb ilyen úgynevezett építéleti ilyen, amikor a múltkor is beszéltünk szép művészi kapcsán, inkább úgy tűnik, hogy a, a funkció, kulloga, forma nyomában, nem tudom, hogy ez hogy értették pontosan a... Művözőt. Nem, ez, ez így van, ahogy mondják, Igen. sőt, ideológiát csináltak a óta, hogy igazándiból a, a funkció a, a mindenek előtt. De azt kell kérdégíteni. Na most egy, már túl vagyunk mondjuk valóban egy, ezen. Mint ez a, a, a, a torony, a, a, ami 800 méter magas. Az, az, fung, az, a be, az igen, a létében funkciótlan. Ezt senki nem mondta ki, hogy tulajdonképpen nyilvetelemben vége a modernizmusnak, mert ez már nem a modern építészet, amit most csinálnak buborékokkal, mert ez már nem a funkcióból következik, hogy buboréknak kell lennie. nincs olyan buborék, nincs olyan de funkció. ki. De a Múzeumnak a igen. Egyébként nem mentél nem. volt a Nemzeti Múzeumnak egy hasonló ügy van, kibontakozóban átakállam. Ugyanilyen bármilyen. botrányos valami? Nem annyira botrányos egyáltalán, sokkal szerényebb, de ott is egy ilyen, egy ilyen doboz ott a fák közé elrejtre próbálnak a főbejárat helyett egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen mint egy nyilvános hát, illemhelymálni szérst, hogy így mondok, de 12 méter magas üres beltérrel, tehát, Totál funkciótlan, igazából. Meg, tudod, meg jelet de jelet kell hagyni. De jelet akarnak hagyni a, a, a múzeum udvarán. Szóval nekem ez a dolog fölborult, ahhoz képes, mint amit te mondtál. Ugyanakkor Gábor kérdésére reagálva, hogy a szűkabb, tágabb szakma hogyan fogadja, mennyire vendégszerető ezzel a fajta törekvéssel, gondolkodásmóddal szemben, ami hát valójában nem érzem én ezt sajátomnak, mert én olyan emberekkel próbálok úgymond egy húron pendülni, akiknek ez a gondolkodásmód olyan természetes sajátja, mint a levegővétel. Na most, ugyanakkor kicsit az az érzésem lehet, hogy, és, és én Egyáltalán nem ö, utasítom el, ö, egyáltalán nem ö, ítélnék, még, még, még igazából meggondoltam sem, amikor, amikor egy gondolkodó filozópus, vagy akár építész egy direkt geometrikus jel szervező erejében keresi azt, hogy, hogy odafigyeljenek. Tehát, ahogy ezt, ezt, ezt Párizsban párisban az nagy kínai építész, a, a, a Louvre centrumába egy, egy, egy, egy üvegpiramissal megtette. Jó, hát most engem annyira nagyon-nagyon az nem győzött meg, de mint egy olyan figyelemfelkeltő Gesztus, ami a mai ö, bulvárvilág túlélésének a következményeképpen egyszeren muszáj, hogy valamennyire arrogáns legyen valami ahhoz, hogy odafigyeljenek. De Na most ezt nem lehet miért? feltétlenül elítélni, de. Miért? Tehát, ö, ez, ez, ez, ez, ez, ez borzasztó nehéz dolog. Ne, nekem az furcsa, hogy miért, miért kell, hogy az építész kilépjen abból a nagyon fontos szerepéből, hogy jó és, és használható épületet Mert korszerű akar lenni. De miért korszerű az, hogyha valami ö, szemre, pláne ha a környezetétől kitakarjuk, akkor akkor sokszor izgalmas miért, és tetszetős. Miért bele, akarták? Belelésztve a környezetében legtöbbször eléggé részben diszonás, és inkább egyfajta ilyen építész, kvázi művészi, hát kivagyiságot tükröznek az építés. Miért akarták az orosz avangárdok Puskint és Lermontovat kidobni a múlt gőzhajójából. Most ez... Rült nehéz kérdés, a, a modernitás a skizofrén létállapota. Hát csak van egy, egy óriási... talajtalan. A az ember becsuk, be kapolcra, és sajt nem zavarja az Ez életét. így van. De, <gül> Ugyanakkor... de mondok egy példát, van olyan, ugye, a Andrássy út mellett áll székely, mely valamelyik utcában az ING-ban van egy, egy épülete, ami, ami, a, ami kifelé ugye meg van őrizve az épület, és oldalt ilyen ultramodern, ilyen kidőlő üvegfalú valami. Akik Én ismerek öt, aki ott dolgozik, azt mondja, hogy annyira rossz, annyira kellemetlen belülről, olyan rossz ö, a, a, a rosszul érzik magukat, mint azok Az a Jaj? nagyon tehetséges, idősülő fiatalember, mert én, tának, Ö, Holland ban bankár szoknának. család leszármazottja. <coughs> Ö, abban a globális pénzügyi kannibalizmusban hihetetlenül jól megtalálja a helyét, és kvázi a pillanatnyi világépítészeti trendek már közvetlen második vonalába tartozik. annak Abba a világépítészeti technóba, ami zenei technóként is mossa szépen lassan alá az agyakat. Na de és akkor az... kinek csinálja kritikát? Hát ez Vagy jó kérdés, az a helyzet, hogy, hogy ennek bizottság. hihetetlen rabulisztikája van, akkor hát adott esetben egy, egy, egy, egy, egy újság a hirdetésekből él. Egy bulvárlap. És teljesen mindegy, hogy mi a, a, a valóság alapja egy-egy hírnek. Szinte tehát ez, ez, ez egy ö, erkölcsi inferno, ez nyilvánvaló. A mammonizmusról van szó, amit Kunsz György közös mesterünk ö, atyai jó barátja volt Szabó Lajos, Hanvas Béla mellett. Na most Szabó Lajos, a mammonizmus Gondolatkörét filozófiai szintre emelve, Karakánul nagyon keményen idézve az írásból, hogy, hogy két úrnak nem lehet egyszerre szolgálni. Na most a mai világot behálózó bulvár média birodalmak, és az a, az a, az a, az a Pénzügyi kannibalizmus, az kéz a kézben jár. Na most, amely ezt nem szolgálja, annak a hangulat penetráció okán a túlélése megszűnik, az nem kap levegőt. És pontosan ebből a, a levegőtlenségből katapultálnak azok a bátrabb gondolkodók, akik keresik azt a fajta új aranykori... Milliőt, állom időt, amit a világon nagyon sok helyen még valamelyest megtalálni, és óriási dolog, hogy ez az őrségben még megvan, még nem pusztították el. És óhatatlan, hogy a, a, az építészeti Bulvármédia ugyanúgy rapszolgálja ezeknek a. Nagyon sajátos, furcsa, kísérteties erőknek óhatatlanul ennek szolgálatában ö, nyilvánítja ki a, a véleményét, mert különben megszűnne létezni. És süllyezzi még lejjebb a fogyasztóvá azokat, részint akik a lapot megveszik, részint akik ezekben a terekben tovább butulni kényszerülnek. Tehát globali <bugris> bulvár médiákról van szó, és ezeknek a szolgálatában szegődött, tudatosan, öntudatosan, vagy, vagy öntudatlanul szegődött szakemberekről, akik a lényük egy részéről óvatatlanul kénytelenek lemondani, és bele is betegszenek általában ebben a, ebbe a magatartásban, és hát, hogy, és mégis mozog a Freud alapon. Ha például ennek a, én nem is akarom mondani a nevét ennek a nagyon kedves, idősödő fiatalembernek, aki, aki ezeket a bankokat elkövette, és hát ha leborult előtte a hazai szakma, még ma is adnak ellenére, hogy kivosztotta azért mindazokat, akik rabszolgálvá, szegődtek az irodájába, hogyha a, a, a, Duzsa, Dózsa, Györgyi, a, a Dózsa Györgyi ö, ö, ö, székházat megnézzük, és akkor mellette ö, az 56-os emlékművet, piramis szerűen, hogyha mögé állunk, akkor ennek a piramisnak a csúcsába elszólásszerűen megjelenik az ING Bank oroszlánya. De hát, hogy hova vezet ez a mammonista szemlélet? És akkor ez egy olyan radír gumihoz hasonló épület szörnyetekben jelenik meg, amit kiradírozott valami a, helyi értéket. A, a volt szót épült mellett. Pontosan. Uh, művel. Pontosan. Kiradíroz valami, de abban a pillanatban, hogyha a. a, a de a, a, elmondhatod a, nyugodtan az építés nevét, mert. <laughs> nem jut <üt> eszembe. <laughs> a, a globali buris nagy tőke, eh, itt, innét már kiszívott mindent, mint egy radírgumi, úrik egyet, és keres egy olyan helyet, ahol szintén letöröl valamit, és ezt a fajta furcsa, kísérteties eh, térbeli világot, aminek a zenei megfelelője az a primitív, neoprimitív eh, technó, ami budítja kábítószerűen a a legfiatalabb nemzedéket. Ugyanakkor lehet, és én nem ítélkeznék, lehet, hogy ez a vakcina, ez a, ez a kígyó ez mégis valamiféleképpen beoldhatja a, az építészeti gondolkodáson akkor, keresztül a, a társadalom. Mondja, tehát, álborak, mondom, hogy akkor örüljél neki, ezek ilyen homeopatik, homeopatikus adagokban vannak a városban egyelőre még, tehát van azért még a, a, a, az arányok még azért nem mentek el, mondjuk, hogy az ezres legvapabb. ezred része mondjuk az épületneknek legfeljebb ilyen extrém, és ez, majd az immunrendszert ezek szerint meg fog erősíteni, hogyha jól értettem. És később, hát, ugye mint a homeopatikus szer, ugye hasonló dolog, ugye a betegségnek ugye, okozó szerből egy nagyon parányi... Mint a parányi, szintetikus gyógyszerek viselkedhetnek úgy ezek a... ...mennyiséget visztek be, és ezáltal a szervezet az ellenállását ö, ö, kifejti, kiépít. Reméljük, hogy a pozitív aspektusai ö, így módon angyalizálódhatnak. Na most nekem mondjam, van. hogy, én hogy, hogy, hogy ez, ez uh -huh. én már szinte karikírozom uh -huh. is valamelyest, mert egyrészt azt a fajta tervezői szédületet nem tudom nem érezni, amikor a, a hagyományos ö, nem euklidészi vagy euklidészi, mert már, már az euklidészi geometriai is hagyományosnak tekintető a számítógépek, Ö, ö, egészen fantasztikus mutációihoz képest, hogy, hogy, hogy ennek a szédülete, például mit a Zaha Hadid, a világ egyik legjelesebb építésznője, őt bármira nem érdekli, hogyha egy-egy ilyen épület mutáció, ami emberekkel telítődik, hogy úgy gondolkodnak az emberekről, Az kívül esik az érdeklődési körén. Na most ebből következőleg Óriási véletlen kellene ahhoz, hogy egy ilyen ö, a korszerűséget a, a, a föltörténeti korok magasságában kereső szemléletmód, ami nem igazából van, szó, hogy nem is, ha az az építészet, amit a bulvár médiák ma annak fogadnak, vagy próbálnak beetetni, akkor én nagy tiszteletre elfogadom, hogy, hogy akkor én nem vagyok építész. Én sokkal inkább építő, építőnek, a gyógyító, uh -huh, uh -huh. ami egy közösséggel együttműködve, olykor üdvöns, olykor kevésbé üdvös üdvönsorlódásokkal, de egyfajta gyógyulási folyamat részeseként, indukálójaként próbálja keresni, hogy mi az, amivé ez lesz. És hát ennek az eredménye, hát ez nem, nem mondható, hogy most fölfedeztük a spanyol viazt, és hogy most, amit mi csinálunk, az egy organikus dekonstrukció, vagy amit mi csinálunk, az egy, az egy, az egy, az egy új, új aranykor kereső álomidő építészet. Szóval, ahogy a látványtár esetében is, húsz évnek is el kellett tenni, mire igazán érezzük, hogy igen, hát egyszerűen ez jó úgy, ahogy van. Itt is az épület átadása nem jelenti azt, hogy valami valami befejeződött, valami elkezdődik ezután ami, ami legjobb reményeink szerint igazolja ezt a törekvés vagy vissza is hat rá. Ugye mi egy kicsit hátrányos helyzetben vagyunk, mi szádió. Rádióban ülünk, úgyhogy akinek módja van, azt kérem, hogy nézze meg a magyar föld, magyar föld kötőjel falu.hu honlapot, és ott ö, ö, megnézheti ennek a templomnak az építéséről a képeket. Ö, hát amennyit itt szóban erről el tudok mondani, vagy le tudom írni, ez egy nagyon ö, hogy mondjam, egy á lehet, hogy nem leszek teljesen szakszerű, de ez egy egyszerű, régi hát egy ilyen ácsolt fa templomnak látszik, és nekem inkább ilyen kicsit, kicsit a románkori templomokra emlékeztet a maga a nagyon robusztus egyszerűségében, e, most semmiféle ízé, szakszerűséget ne keres ebben a, ezekben a meghatározásokban, és ugye említett ezt az organikus szót, hogy építészetnek ugye van pláne Magyarországon egy ilyen az organikus Makovec által, ugye erősen képviselt építészet és a költő által, ez nem ebben a vonalba illeszkedik, mert ez nagyon Egyszerű ebben a, az, az, az, az, abban az organikusban van számomra sokszor szintén egy olyan öncélú burjánzás, barokkos burjánzás, vagy inkább egy ilyen, talán mondhatnám úgy, hogy néha magamutogató burjánzás, hogy mi ezt is tudjuk, ami egy picit már idegen a maga az épület funkciójától, sőt, meg kell, meg kell mondanom, szerintem sokszor zavaró, mert a túl sok... Tér, teret Habos. keresztező főleg Igen. fa áthidalók, azok igazából néha nyugtalanná teszik a teret a helyet, hogy, hogy tehát a szemnek rendkívül érdekes, de, de nem olyan jó érzés ott lenni, mint egy, mint egy egyszerű térben. Egy irodalomból... Ez inkább egy ilyen egyszerű Irodalomból vett példával, a nem Hemingway alkotói módszerét, aki egészen addig nem volt megerégedve egy-egy írásával, amíg Módszere volt, hogy húzott, és egészen addig húzott, tömörített, amíg éppen értelmetlennél nem lett ö, maga a szövegkonstrukció. Na most csak visszarakott még egy kicsit? Hát ö, kipróbált, hogy hol az átár, amikor attól olyan átütő erejűek mm. a Hemingway szövegek, hogyha még egy, egy, még egy szót kivúzol mm. belőle, akkor értelmetlenné válik az egész. Tehát jelen esetben is nagyon jól látod, egyrészt van a középkori templomoknak mint egy, mint egy nagyon ősi arhetípusra, mióta kiszáradt a pannon tenger, azóta mi a növényekben, tehát kicsit a, egyfajta... Madácsi Édennek utolsó sugára által ősviselős természeti gondolkodásmódból következő közösségépítés-keresésnek az építészeti díszlete, ami, amiben hát a júrta is valami ilyesmi volt egy másik természeti környezetben. Tehát, hogy ennek a, erre a képletre e, rímelt az árpátkori társadalom szervező spirituális ö, életrend Magyarországon, és ezt tekintettük egy gródeszkának, de a másik pólusa ennek ö, azzal, hogy ö, ez a slogan például, hogy Magyar Föld őrhajó ö, bevetté vált a magyarföldiek körében is. Na most az őrhajó fogalma az ö, egy science fiction regényben. Jelen, meg, legjobb tudomásom szerint. A Liget Ökológiai és Irodalmi Folyóirat egyik kiváló szerzője, ö, a Balog János tanítvány, jaj Istenem, ö, Leonard Bannister, az ö, ö, angol írói álneve az Ácsúzsi talán tudna segíteni. Bújtor István, Búj, Bújtor, Bújtor László ö, író, ö, ő írt egy olyan science fiction könyvet, hogy, aminek az, az volt a címe, hogy a kék kékbölcső évszázezredekkel a jövendőben zajlik valahol az univerzumban, ahol a földlakok olyan leszármazottai élik életüket, akik miután már itt tönkretettek mindent a földgolyon, űrhajóba menekülvén, lerugdosva onnét, mint egy tutajról a maradékot, akik itt elpusztultak, keressik az univerzumban a túlélésüket, és hát közülük néhány olyan gondolkodó, másként gondolkodó értelmiségi keresi az eredetet, hogy honnét jöttünk. A hová kérdésre a honnét megkerülhetetlen. Ha valaki nem ismeri a saját történelmét, akkor az ezt a büntetés, hogy megismétli azt. Hmm. Tehát <gül> És őrhajókat, őrűrhajókat szervezett a, a, a, az évszázezredekkel későbbi gondolatrendőrség, hogy a föld nevű bolygót azt elrejtsék valahova, ezt a kék bölcsöt. Tulajdonképpen erről szól ez a science fiction könyv, rajogó, nekem nagyon tetszett, és hát mint egy kiváló munka, hát ezt is kapott meleget, jobbról hideget, meleget, jobbról össze-vissza, de egy díjat is kapott. Abszolút, abszolút megérdemelte. És ki kell hangsúlyozni, hogy Balog János ökológus professzor, geológus tanítványáról van szó. Uh -huh. Na most az, hogy Magyar Föld őrhajó, tehát ez az őrhajó fogalom, a gondolatrendőrség űrhajóberi megfogalmazásának egy, egy visszavetítése a mai körülmények közé, úgyhogy hogy értelmezzük át, hogy ez Magyar Föld űrhajó rád rímel az őrségre, valamint egy picit nem bánjuk, hogyha ez a képzett társítás a Magyar Föld őrzésének a fontosságára is felhívná a figyelmet, nem pusztán Magyar Földi relációban, ugyanis hát az, hogy, hogy, hogy a Kárpát-medence éghajlata minden változékonysága ellenére, és termőföldje, és ásványi kincsei olyan egyszerűen 30 millió közti embernek biztosítat egészséges élelmet, tehát ez stratégiailag a mai. Ö, invázió, világinvázió közepette, ami ez képest tehát ez a pénzügyi kannibalizmus, ami a világot folytogatja ma, ahol azok is vesztesek, akik kvázi a bank nyertesei, hát dzsingisz mongoljai elbújhatnak pusztító erővel ahhoz képest, amit ez a nagyon furcsa virtuális szörnyszülött képez a, a mi világunkban. Most tehát egyáltalán nem bánja a magyar föld őrhajó, hogyha tágabban értelmezendő az őrhajó fogalom, és egy kicsit Noé bárkájára is visszautal, ez egy 21. századi Noé bárkája, ahol a prima materia a fa, mint szent anyag, amely őrzi azoknak az évtízezredeknek a tudását, ami mióta kiszáradt a pannon tenger, a csillagporokon, zárványokon, vírusokon, növényeken, állatokon, emberi léten keresztül valamiféle spirituális tudatot próbál életben tartani a túléléshez képes, mert hát fölülről építkezünk. Na most a közelmúltban találkoztam Jalaládin Rumi fantasztikus, kóra középkori crossover költő, aki Afganisztánban született a mongol invázió idején, ami tatárjárásunk üh. idején, és aki onnét elmenekülvén Anatóliába, gyakorlatilag a, a korabeli három nagyon erős vallási impulzus az oroszter, a zsidó és az iszlám között kereste a maga alkotói túlélő Egyáltalán hát ott nem volt mese, neki azért kellett elmenekülni a, a korabeli Afganisztánból, mert egyszerűen a családját kiirtották volna. Na most, és ebben a mongol inváziónak nagyon fontos szerepe volt. És az Oroester, például az Oroester impúzus, amely később nicsénél köszön vissza, ugye az emberfeletti ember, mint létmód magatartás keresésében, és amiben szegény nincse, vagy nem szegény, ítélni nem ítélhetünk, férfi kora javában oldódott fel a tudata a végteremben. Azt mondják rá, hogy, hogy elmebeteg lett. Most ítélkezhetünk-e felett? Nem ítélkezhetünk-e felett. De Rúminak van egy fantasztikus költeménye egyfajta spirituális evolúcióról, amelyben leírja, hogy eredetileg ő csillapor volt, aztán zárványá lett. De utána lett növény, de ezek között, a kapuk között mindig elfelejtette az előző létmódját, növényi létmódból vált ember és emberből ez a folyamat nem szakad meg. Tehát, és egy, egy magasabb, felsőbbrendű rendű való erő felé az ő mostani élete stáció. Tehát, és egy picit, ez a Magyar Föld őrhajó idea, Kárpát-medencei szakrális földrajzi keretek között keresi ennek a kvázi végtelennyi tudásnak az eszenciáját, amire kapaszkodva túlélhetjük azokat a kataklizmákat, amiket a televíziót nézve már Magyarországon is nem tudunk nem érzékelni. Hát 200 km per óra feletti ö, orkán erejű szél jelent meg már a Kárpát medencében, amikor letarolta a felvidék. Fantasztikus spirálokban tarolta le, gyönyörű geometriai alakzatokban tarolta le az erdőket. És az, hogy olyan patakok válnak tengerré, és életterek, egyszerűen emberi egzisztenciák válnak semmivé, a képernyő előtt ülve, hát szinte szórakoztatónak látja a, az ördögi emberi tudat ezeket a pusztulásképeket. Tehát pontosan itt vagyunk ugye a, a kizökkent világnál. Hogy mi a teendő? Mi a teendő? Van egy telefonálom közben, miközben megpróbáljuk kiború ki bontani az összeakadt hogy ott hallhassuk. Oké, okay, sikerültem lenniunk! Tessék. Aló, jó napot kívánok, szervusztok! Szervus. Zseniális vendégetek. Annyira jó formában van, és olyan hatalmas ugrásokkal, mégis mindegyiknek a közös nevezőjét fogja meg. És én pont a Kolyan iszkárcék időként világ tudtam csak bekapcsolódni a műsorba, és a Hopik jóslatai, amikről ugye, beszéltek. És hát, hogy, hogy hogyan is látom én ezt összefogva, hogy milyen baromi jól beszéltek erről. Én is figyelemmel kísérem, vörös figyelemmel kísértem, hát a kezdetek óta Vörösvári Ákosnak a látvány tárgyűjteményét, és komolyan mondom, nem értettem évekig, de tudtam, hogy ebből valami jó fog kisülni. És hogy eltelt az idő, és ahogy fog telni még az idő, nem, nem szépen mondtam ezt a mondatot, szóval ahogy majd, ahogy majd múlik az idő, egyre inkább lehet érezni, érezteti majd ez a gyűjtemény a tárgyaknak, és a ti általatok olyan sokszor említett spiritualitásnak a hiányát. A mások által már nem használt tárgyak formája, nem csak történetisége, hanem az érzelmi kötődés, amit már nem használunk, nincs hely otthon. De ki lehet választani azokat a könyveket, ahogy pusként és Lermontó említette a vendégetek. Ki lehet választani azokat a tárgyakat, amik szellemi tárgyak, nagyon egyszerű tárgyak és szellemi tárgyak. És tényleg csak évtizedek múltán lehet értékelni, és ahogy ki van választva a, ebben a gyűjteményben, a látvántár gyűjteményben a képzőművészeti alkotások, és ahogy azok oda vannak illesztve, igazán remek hely, ahol most megtelepedett állandóra ez a kiállítás, és ezek a kifejezések, hogy, hogy pénzügyi kanibalizmus, világépítészeti technó, és ez ilyenekölcsi inferno, mannonizmus, hát ezek zseniális, a vendégetek olyan formában van, hogy, hogy hát tényleg gratulálok ehhez, és hát akkor én csak azt akarom mondani, hogy hallgatom tovább a műsort, és hát, nagyon jó gondolatokat kívánok ah, ne -neo, a neoprimitív technót ne hagyjátok békén oh. <gül> köszönjük, köszönjük, a köszönjük a kedves hozzászólást uh, remélem nem vesztetted el a dicséretet a kedvedet e, ezzel kapcsolatban egy gondolat egy um, másik science fiction, amelyik viszont megtörtént méghozzá múltban ez a Ö, ugye a hajókatasztrófák közül a leghíresebb, a titanik, amelyekről többet beszélnek, mi összes többiről együtt véve. Pedig hát jó sok hajó elsért már hogy a történelemben. És ami nem tudom mennyire közismert, ö, a hatalmas áldozatok mennyire közismertek, viszont hogy kik mentették meg a túlélőket? Hm. Hát a Kárpátia. A hajó mentette meg a túlélőket amelynek a névadása nem volt védetlen, bár angol tulajdonú hajó volt, de valójában a magyar ö, emigránsok és visszatelepülőket szállította alapvetően, és New York és Fülöp között Ingayárból közlekedett. Tehát, ö, sőt, a, a magyar kormány direkt megállapodott azzal a hajóztársasággal, nem akarok veszetekbe menni, hogy ezt a hajót ö, úgy készítik föl, hogy még a, a személyzet is be is voltak magyarok, nem is egy, nem csak az a bizonyos híres orvos, hanem többen. Tehát ez a Kárpátia hajó, amely egyáltalában nem volt a legközelebb a Titanichoz, közelebb is voltak hajók, mégis ők voltak azok, akik megmentették a túlélőket, és az emberek érzik ennek a különös jelentőségét, ennek a katasztrófának, azért is beszélnek róla annyit, de az az érzésem, hogy, hogy ezt az a kinyilalkoztatás jelentőségét, ami ennek volt, 1912-ben, ami megófadta volna az embereket az iszonyatos 20. századtól, meg a még iszonyatosak 21-től, ami Éjjel. ránk vár, hogy, hogy ennek a, a kinyilalkoztatásnak az értelmét talán nem fogták föl, mert akkor nem ez történt volna a történelemben. És ezen a szinten már semmi nem véletlenül van, talán ez a templom sem véletlenül Magyar Földön épül. nekem még biztosan nem véletlen. Nem. Egy, egy, egy picit más irányba szeretnék még kérdezni. Ide kapcsolódik, és egy kicsit kapcsolódik ahhoz is, amit te és a hupi indiánokat kérdezted, amikor kérdezted, Én. hogy milyen zenét választunk. Ami a kiút keresésnek egyfajta Igen. jelképe a számá, számomra, és az Ökumené kapcsán de elgondolkoztam rajta, hogy ö, itt a négy nagy Magyarországi Keresztény Egyházak a képviselője, református, evangélikus, katolikus és... A három biztosan ott igen, van. Igen. Igen. De a négy ott van az, hát. az összes egyébként. Ott van az összes lélekben. Igen, igen, én ezt megértem. De ez természetes, hogy, hogy nyilván ez tükrözi az ott él embereknek igen. a vallását, stb. tehát ez, szükebb, egy, körök, ez egy Ez egy, hogy mondjam, ebből állam, kár, kár most egy általános kérdést tenni. De mégis, pont azért, mert ez egy noé bárkája is ez befogad, láthatóan kezd ez egy ajtót is nyit az a magyar föld, ez az számomra meg olyan volt mint egy bejárat, ugye egy Magyarországnak egyik bejárata tulajdonképpen ami szó szerint is van szó szerint így van Ö, hogy itt nem csak azokat fogadják, akik a kívülről jönnek be, hanem akik most már belülről jönnek ehhez a kapuhoz, ami őrzi a, a, a belső emigránsokat, de ezek uh, sokféle más, uh, az ökmenek más uh, vallási, hogy mondjam, igényeit is fogják magukkal hozni. Tehát nem csak a keresztény vallásokat, hanem a, a három biblikus vallást, de aztán el esetleg az egyre uh, terjedő uh, keleti vallások felé, tehát hinduizmus, buddhizmus, a biblikus vallás között pedig az iszlám és a, a zsidó vallás, ami Igen. érthető módon nem szerepel, hát egy ekkora közösségnek nem lehet ennyire sokszínű a, a vallási igénye feltétlenül, de a templom nem tűnik olyannak, mint ami ezt kizárja. Abszolút nem. De most említetted a Hopi indián imákat, ami számomra is hihetetlenül erős De impúzus akkor, volt. Én, amikor idejöttem, akkor, akkor még előtte Marcival beszéltem, hogy válszunk valami zenét, mondom, itt egy templom lesz, hát valamilyen. Magyar, magyar Föld, ilyen magyaros ilyen, ilyen korta igaz. nézzünk valami olyan zenét, ami egy kicsit. Amivel semmi kifogásra nincsen Akkor nem. te megjöttél, és mondtad a hoppi indiánnak azért csak úgy mosögtem magamba, hogy hát ez, ez nem valami, ez nem egy vonalás dolog lesz. Hát, hogy is mondjam, a karács... Uh -huh. ugye ez úgy tűnik, mint uh, egy hát ilyen... Nem zárja Egy ki. nagyon jámbor, a Tehát mai... Most csak másna nézzünk az Erdély Zsuzsánnának Igen. a hegyethágok lőtött hmm. lépék uh, arraikus imádság könyve. Olyan fantasztikus ö, mélységekben ö, gyökerezik, amelynek a tudása ö, abszolút harmonikus mindazzal, amit ö, Afganisztánban születvén Jalalalining Rumi a korabeli ö, globalizáció, a mongol invázió idején időtlen értékként fogalmazott meg a maga szúfi költészetében. Na most ö, ugyanez az impúzus nagyon erősen jelen van, ezekben az arraikus imádságokban is, amelyekre az őrsségi államidőről függeszkedve keresi a helyét, térbeli helyét ez a templom, amit magyar hajóként ragadunk meg. És a Hopi indián imákról, ugye hát Philip Glass zenéje ihletődött Hopi indián imákra, és volt az a ragyogó ragyogófilm több ö, ö, sor, szekvenciából is állt ugye a kizökkent világ, ami, ami, ami, ami, ami ennek a nagyon sajátos, furcsa, késő fauszti, bűvészínas civilizációnak, aminek ez a pénzügyi kannibalizmus, a globális fejetlenség, a lefejezettség tudat végső stációjaként is értékelhető, amiből óvatatlan muszáj valamiféle előre felé lépés, és hát ha, ha mondjuk Jung gondolkodásmódját veszük egyik támaszkodónak, ő fogalmazta meg ahhoz, hogy egy bizonyos magasságot, vagy az előrelépést, előrefelé ugrást megalapozzuk, valamennyire átra kell lépni, hogy a, az ugrás biztonságához komoly alapot, ahol nem szakad be a lábunk a tradíciók illékonysága alatt. Na most a Hopi indián imágban is van ilyen. Karácson Gábornak a Jiking, a változások könyve értelmezési, felhői közepette találtam egy fantasztikus gyöngyszemet, ahogy ez Gábor megfogalmazta. A hopi indiánoknál szerepel egy ilyen túlélő kifejezés, hogy tunnyáta. Ami valami az, olyasmit jelent, hogy mindaz, ami eddig történt a hopik és az emberiség életében, az egy szerves egész, de oly módon szerves egész, mint egy olyan növény, amely a nap felé vagy ahol bármi, tehát ami történik, afelé próbál reagálni. De egyszerre együtt, és nem lehet ezt szeletelgetni, analizálni, hogy úgy nem úgy ismerek meg egy virágot, hogy szétvagdosom, és ezzel a, az életét elpusztítom. Hát erre már a, hogy mondjam, az atomfizika is túl van ezen, hát egyszerre nem lehet megfigyelni, és életben, tehát ahogy a gyorsítókban, vagy megfigyelem, vagy pedig működik az egész. Tehát, hogy a megfigyeltség állapotában a gondolat rendőrség hatására reagál az a kis valami, amiről azt hiszik, hogy, hogy az élettől független holott egy fenét. Az is valami élő, csak egy egészen más intelligencia. Na most a hopik ezt tudták. És ez a fajta közösségben együtt küzdő gondolkodásmód, ami a tunnyát kifejezésre, meditációs objektumra ragad rá, hogy azt mi elképzeljük. Na valami ilyesmi az, ami a gyakorlati idealizmusként az első magyar látványtár vonzásában ö, diszeren megvalósult és folytatódik, és ami, ami szárnyait bontogatva keresi a helyét Magyar Földön is. Legjobb hitünk szerint. Tehát így köt vissza a hopi indiánokhoz, és a Hopi Indiánok bölcsessége, mint egy fantasztikus crossover bölcsesség a technika pozitív aspektusának köszönhetően, így válik köszönő viszonyba e, testvérivé, azzal a zenei csodával, amit e, például Sebestyén Márta is megszólaltat, vagy amit, amit, amit, amit, amit a, a gyönyörű ősi magyar énekek, vagy arraikus imádságok, e, akkor keresztül egészen Huszári Zoltán filmjeig átélhetünk. szívirádiót hallják, nagyvárosi dilemmákat, úgy Gábor és Bányai Géza, vennünk Péter, Magyar Földe faluban épülő templomról beszélgetünk, illetve ennek kapcsán, hisz már rádióban a templomról túl sokat szándékosan nem akarunk beszélni, hisz amit nem lehet látni, az ö, arról nagyon nehéz, károlnak kár, kár úgymond véleményszerűen elmondani, hogy hát ez ilyen, meg olyan, meg olyan, ezt meg kell nézzék egyébként Magyar Földe, Magyar Földe kötőjel, falu.hu honlapon meg is tudják nézni. Elemben ezer és egy gondolatot hozott föl az, hogy egy ilyen kicsi közösség, ami ráadásul mm, kitelepülők, Jött mentek, menekülők, Túl, túlélők, helybélé, helybélők, őslakosok. kell is bővülő parányi falu egy ekkora e, dologba vágja a fejszét. A, itt vannak előttünk a tervrajzok, és te már említetted azt, hogy e, a kompjúter, grafika, ugye a komputeres a tervezés e, mennyire. E, hogy a bizonyos mértékig megszabja azt a világot, ami, ami az építészetben megjelent. A tetevrajzaid kifejezetten kézzel készültek, és bizony azt merem mondani, hogy talán még van vonalazót is alig használtál. Az a helyzet lehet, hogy csalódást fog okozni, de a számítógép a maga helyén, a tervezés szerves része volt, de itt nem is? a... Igen, hát nem voltunk a a kompjúter abszolgái. Te ugyanezt a rajzokat megcsináltad az erkélyebb Nem, vagy? hanem a számítógép bizonyos tervezői részletekben ö, szolgálatot teljesítette. Uh -huh. Tehát itt... tervezői elemeknél? Úgy van, úgy van. Uh -huh. Például a kitűzésnél. Uh -huh. Ott ö, a számítógép ö, logisztikai képességeire az adatátvitel gyorsossága okán, ö, olcsósága okán, valamint pontossága következtében mi nagy tisztelettel a számítógép pozitív aspektusait ö, ö, fogadtuk. De maga az egész koncepció, meg hogy az egész alakult, ilyen mondhatni kávéházi beszélgetések pergőtüzében Sokkal inkább a szabadkézi rajzolás és, és az a fajta tervezői, alkotói kultúra felhasználásával, támogatásával készült, amely a szellemiség által is áthatott. De, a maga helyén a számítógépet is használjuk, de nem úgy, hogy eluralkodjon rajta. Na most nagyon erősen kapcsolódik ez a gondolkodásmód egy nagyon friss, fantasztikus könyv megjelenéséhez, amelynek a bemutatóján szerencsén volt ott lenni. Csakó Gábor író és Juhász Zoltán fizikus, elektromérnök és zenész közös munkájáról van szó, bejebb a Magyar Észjárásba címmel. Na most például Juhász Zoltán munkájában, kutatásában, aki több ezernyi magyar népdal kezdő sorát vizsgálva számítógépre vitte, bizonyos algoritmusokban, és ezt térben a számítógép adta világ lehetőségeit kihasználva, modellezte, És egy fantasztikus térbeli mandala jött ki a több ezernyi magyar népdal első sorának a vizsgálatával, de nem állt meg itt a kutatása ugyanezt a kínai, a szlovák, az Eppelets hegységbeli, a különféle indián kultúrák zenéivel együtt vizsgálta összességében keresvén mindazt, ami ezekben közös, és ami, ami adott esetben eltérő. Na most itt például a számítógépnek angyali szerepe van. Ugyanezt nyilván mondjuk egy, egy űr, olyan űrkísérlet, ami pláne mondjuk te, te, tegyük fel, a Titanic katasztrófájára rímelvén a, a, a Challenger katasztrófája, vagy azok a mindennapos láthatatlan katasztrófák, ami az űrszemét ember ö, telepetészte idézőjelben már a saját szemetével az űrt is, aminek szintén nagyon erősen mammonista gondolkodásbeli pénzügyi, kanibalizmus-szerű gyökerei vannak, mert hogyha már nem lehet, ez a, az a bank idézőjelben, amelyik magába szippantotta mindazt, amit, amit, amit adósságként, tehát annyi pénz van a világon, amennyit adósságként be lehet hajtani. Na most, hogyha ez már nem fér el, úgymond, a földgolyón, akkor ezt, Katapultálni kell különféle égitestekre, a holdra, a masz, stb., és már bizonyos pénzügyi mandarinok azon marakodnak egymás közt, hogy azok a telkek, amiket a Marson, a holdon és a többi egymás közt félre menően csatáznak rajta, azok, azok az offshore pénzügyi globál birodalmak, ami úhatatlanul a rákos daganatok szisztémájára önpusztító módon fog magába omlani, amit nem lehet nem érzékelni abban a sajátos gyarmati alávetettségben is, ami hát már-már már afrikai léptékű, amin Latin Amerika már túl van. Amiből most kellene valahogy úgy kikászálódni, hogy a legjobb értékeinket meg ki ki a maga szerény területén, mi építőként, nem építészekként, építőként Magyarföldön vagy Tapolcadiszeren, és más éles gondolkodók pedig a maguk területén erre, erre képesek. De hát óhatatlanul ebből a fajta hálóból hálózatból ki kell tudni szakadni ahhoz. Hát az építőt itt most a szó teljes értelmében véve, ugye, tehát amikor valaki meggyógyul, azt is mondják, hogy felépül a betegségéből. Tehát a gyógyítás aspektusa. Ö, a emberiség ö, utóbbi, mondhatném, 200 évének ö, eredménye, hogy ö, a, először a, a, a, a, a folyosztalatása, amit még megelőzte ugye, a... nem jut tehát a technikai civilizációnak a kialakulása, tudom, a, a, a, a ipari forradalom, ugye, és ennek a következtében betegítettük meg mi emberek a Földet, és kutya kötelességünk, mi nekünk, embereknek, egy más szellemiség alapján áttérve meggyógyítani ezt hát át a betegséget a Földet. Legalábbis a, a gesztusokat tenni ebbe az irányba, hiszen a Föld meggyógyítja magát, hogyha hagyjuk létezni. Ha meg nem, akkor tesz róla, hogy leráz magunkról magára még kutya vizet, és így fog meggyógyulni. Tehát körülbelül ezek az alternatívák állnak előttünk, és egy ilyen templomépítése is tekinthető egyfajta télenek, amelyik jelet hagyván szervezi maguk körül a teret, és így módon ö, ilyen fengsúly témáit is behozva a gondolatok köz, közé gyógyítja maguk körül a földet. Igen. Ez a, mint tehát a Föld haragjának egyfajta kiengesztelési kísérletéről is van szó, azzal együtt, hogy ö, amivé az ember lett, ez a furcsa kifordult evolúció, aminek a pozitív aspektusa ö, próbált ö, költészet nyelvén létrejönni Jalaládi Rumi spirituális evolúciójában, hogy ez hát egyáltalán nem biztos, hogy az ember erre alkalmas. Tehát én úgy érzem, hogy a növények bizonyos szempontból sokkal intelligensebben képesek, korszerűek lenni alkalmazkodni azokhoz a nagyon furcsa technikai szemetekhez, amiket az ember, mint egy mellesleg létrehozott. Most gondoljunk bele, 86-ban a Csernobili katasztrófa megtörtént. Egy hétre rá, uszkán, ez egy 300 valahány lelkes cigányok által, zömmel, cigányok által lakott kistelepülés az ukrán határ mellett. Egy hét múlva már a cigány kocsmában azt lehetett hallani, hogy a szeldelt levelő bodza egy még szebb a virágja. És a belőle készült roboráló gyógyító te még intenzívebb. Tehát, ahol az emberi morál csődöt mond, ott a növények megmutatják, hogy mit kellene tenni. Tehát az, ami Csernobili dózisként a legtöbb élőt elpusztította rövid, de hosszabb távon, hogy, hogy képes bizonyos növényi intelligencia általunk növényinek nevezett, nagyon magasan szervezett intelligencia úgy alkalmazkodni hozzá, hogy, hogy kvázi reangyalizálja, beépíti. Ez az igazi korszerűség, és úgy érzem, hogy az a fajta kör korszerűség, amit például a különféle honi építészeti bulvár sajtók is nyomatnak, az már valójában roppant korszerűtlen, sokkal inkább egyfajta rabszolgai alávetettség, a, a egyáltalán a pénzügyi szivattyúkból oda csepegtetett valami kevés, amit aztán hasonló arányban próbál, magába szívni, azt mi marad-e a többinek, vagy nem marad, -e ki, ki lesz e fizetve, vagy mennyire lesznek kifizetve fizetve azok a rabszolgák, akik ebben közre működnek, az egészen más kérdés. De hogyha valami nem ezt szolgálja, akkor az nem korszerű. Na most, hogy mennyire csinyán és öm, bizonyos fokú bölcs távolságtartással illene illik viszonyulni a technika, Gólemszerűen szerűen megnyilvánuló csodáihoz idézőjelbe a csodákat. Ö, hadd idézzem Faludi györnek az egyik fantaszikus gondolatát, amit én a, a Mammon Mutáció című szöszenetem élére mottoként választottam. A következő kép hangzik. A kacatból, mint 200 év alatt a tudomány bendője ránk okádott, egyet vigyen magával, orvosságot és semmi mást. És úgy nézze messziről, hogyan fordulunk fel a többiről, írja Faludi György, ugye, és föntről megerősíti, hogy igen, ez így van. Tehát mindaz, ami az ember, mint olyan, amiről morális lényként lemaradt, a technika, mint egy megszaladásszerűen, ahogy a biológiában történnek például a páva hatalmas, fantasztikus, gyönyörű szép tollazatot, a páva hímjel, gyönyörű tollazatot növesz, hogy Csányi professzor is fogalmazza a biológiai modellként, de ha az élet területe egy picit megváltozik, a menekülés legnagyobb gátja lesz. Most ez a fajta monokulturális gondolkodásmód, ami az agrár ö, gazdálkodástól kezdve a szellemi értékek lefokozásáig monokultúraként való kezeléséig mindenhol történik, ez óhatatlanul a rákos daganatoknak a szisztémájára működik, ahol a győztes sejt győzelme csúcspontjában annak jutalmaként az általa elpusztított élettérrel pusztul el maga is. Na most hogy ebből milyen előremutató lépés lehetséges a szeldet levelő boldzai intelligenciája, mint túlélő ö, példakép egy lehetséges modell, ami megítélésem szerint, például az én ö, alkotói képességeimnél jóval magasabb rendű intelligencia, és roppant örülök, hogy tudok róla, hogy ilyen intelligencia létezik méghozzal a Kárpát-medencében. Magyarán meg kell változtatni a mintákat, ami, ö, motiv, ami szerint mozgunk, ami szerint élünk, és meg kell változtatni még az építészetnek is a mintáit egészen konkrétan. Ö, tehát ö, most egy másik költő, hogy József Atárt idézett, túl a mai kocsmán, most már végleg elhagyni a modernizmus kockológiáját, a nap és sem még, És még nem tudhatjuk, hogy ö, ha ezt, a, ezt, ugye elvesztegettük ezeket az égből kapott égi mintákat, hogy majd, mikor fogjuk ezeket visszakapni, de ö, ha méltók leszünk rá, és ideje is helyen lehet, őket kapni, ö, mert az egészen biztos, hogy ezek a mostani minták, a legkevesebb, amit mondható, hogy válságok viszik a világban, de nyugodtan folythatom ott a kockadásban. Talán nem csak a kockával be. van itt a probléma, mert a kocka Igen. még egy nagyon ö, jól élető forma lenne. A modern építészet egyáltalán a kockáról szól, hanem a, az össze-vissza hányt kockákról inkább. Tehát azoknak a, a bombasztikus tér, képző tudom én, falaknak betonizék, stb. üvegfalak, stb. olyan dolgok, amik, amik a valóságban ugyan nincsenek. De meg lehet csinálni, mm. mert az acél megtartja, mm. vagy a beton megtartja. És ezek nekem az a problémám ezzel, hogy ezek spekulatívak. Tehát, tehát, ha mondjuk nagyon érdekes volt, egyszer Gerle János itt volt, és volt, beszélt arról, hogy, hogy meg lehet sérteni a teret, úgy, hogy az egy szinte fájdalmasak, aki ott van, az is szinte érző, hogy pusztító, pusztító hogy adott esetben egy beépítéssel, mondjuk egy hegy oldalba éppen valamilyen hűvösvölgyi, valamilyen ilyen utcáról volt szó, hogy ott, ott ha nem alkalmazkodik az épület ahhoz. A, természetes térhöz, ami ott van, hanem, hanem kivág belőle egy nagy darabot, hogy az ő háza ott legyen, akkor ezzel, ezzel olyan diszonáns dolgot hoz létre, ami meg is betegíti az ott lévő, ott élő embereket. Ez így van. Tehát, tehát aki követi hosszan a, a sorsát egy-egy ilyen épületnek, az azt látja, hogy azok az emberek nem érezték abban a, az épületben jól magunkat, és, és adott esetben nekem éppen az úgy tűnik, hogy itt nem annyira kockában van a baj, hanem azzal, hogy Pontosan. valami keresztül húz azon a téren. Ne a szikét hibáztast, igen. hogyha rosszul nyitok meg a beteget. Hogyha a, a beteg kockolód, megvalami nyitő a dolognak a jellemzései ebben az esetben. A kockában semmi baj nem akkor az a van a baj, most valóban nem a kifejtem mostani évekről beszélek, hanem évtizeken keresztül egy uralkodó volt gondolsz, ez a világ, és tulajdonképpen maga alá gyűrte az egész világot. Tehát de ez most inkább egyfajta De igen, de ez is megjelenik. Az ember alatti érben, ember, vé, az ember feletti ember visszazuhant. A, ugye, így van, hát, tehát, hogy, hogy ö, nem a sokszínűség egyik megellenési formája, hanem egyről alkodóvá vált, minden maga alágyűr. és ez a kristályvilág, mert merem, Igen. Ö, volt mert ilyen tüműsorunk is, amikor erről Igen. beszéltünk, a megállja tehát a merev, élettelen kristályvilág, ami a modernizmus, ezt tulajdonképpen a... a előkészítője volt, vagy csinálója volt, az utána következő káosznak. Mm. És most már ott tartunk. Már túl vagyok a kristályvilágon, amelyik egy bizonyos merev struktúra szerint mégiscsak szervezet volt, most már teljes káosz van a városainkban. Hadd idézem Bolberi Pál öm, főpapot, aki a modern templom templomépítészet kapcsán egy konferencián a maga nagyon férfias, kimért és igazságkereső modarában azt a kritikus gondolatot röppentette fel, hogy a modern templomok legnagyobb problémája az a Gábor által is említett zárvány kristályszerű hűvös metafizika, amiből hiányzik az a az atyai védő szeretet, aminél, amit egy gyerek kell, hogy megkapjon a családon belül a szülőktől, egy felnőtt számára pedig az atyai szeretet kell legyen, ami azt a kozmikus otthonosságot biztosítja számára, független attól, hogy a földgolyón mely közösségbe született bele. Tehát és Pontosan nem a kockával van a probléma, hanem ezzel a hűvös, hideg metafizikával, ami ember alatti emberré ö, szűkíti a lelkek, lelkeket. Tehát, tehát, hogy úgy, és pontosan ezért van valamiféleképpen mélyebbről és messzebbre. Mélyebbről meríteni és messzebbre tekinteni kell kellene, ahogy ezt a növények tudják, hogy ezt a szemedetlevelő bodza tudja, akinek nekem példaképen, meg nagyon példaképe. Itt van egy, egy komoly probléma, bár ne kezdjünk ebben, hogy hát meg két perc. Egyébként gondolatot képen szeretnénk mondani, hogy elején lehet Igen, eszi eszi jó meg, hogy az építésznek a saját személyes lelkülete döntő -e ebben, hisz ő tartja a ceruzát. Na, ehhez akkor... Ehhez csak egy pozitva. médium. Aha, tehát ö, szükséges, de nem elégséges. Ugye én Magyarországon... Ö, Itt a vita kezdete mindjárt. Járván, ö, két tupa épült meg Magyarországon, én őt láttam, az egyik az éppen az Alaszánton, ugyanebben a megyében, csak egy másik részén. Hát pontosabban volt a, valamikor a területen, Uh, és ezek a strupák abszolút tradicionális módon épültek. Úgy, ahogy a 2000, nem tudom hány száz év óta folyamatosan, épp ugyanúgy néznek ki. Uh, aztán én voltam Törökországban, láttam mecseteket, ezek mind tradicionális formában épültek meg, annyira, hogy még a hozzatartozó előcsarnokot is márványjal építették meg, és nem burkolatta, hanem márványkövekből, Igaz, hogy maga a szerkezet már vasbeton, mert az földrengés veszélyes terület, de egyébként ez kívülről nem látszik, teljesen tradicionálisan módon épülnek meg, és továbbmenve. Voltam Romániában, éppen nem régi de többször is, és ott az ortodox templomok sem modern templomok. Teljesen a bizánci templomok építésének a hagyományai szerint épülnek vasbetonból, igen, de a, a, a formája a belső díszítése, festése teljesen tradicionális modern templom csak a nyugati kereszténységben van. Ezeknél az egyházaknál egyszerűen föl sem merül, hogy a templom modern ah, is lehet. Mondjam, hogy sikerült az, vitát, az igazán az korszerű, kvalitásos építészeti gondolkodás az, amely idővel, tradícióvá nem esedik úgy, hogy tiszteletben tartja a korabeli tradíciókat, ahogy azt Nyíri Tamás megfogalmazza, hogy arccal a jövőnek, de nem háttal a hagyománynak. Elbúcsúzhatunk ezzel a gondolattal most? E, természetesen igen, de, de ez a felvezeté, felvetés itt a végén, febb az a, az árható le ilyen olyan gyorsan, hogy e, a tradíciónak e, itt is a nyugati kereszténység szent helyein is meg kell jelennie ismét e, É, tehát legalább olyan jelentősége van, és az itt megjelenő ökomanében együtt szervezőrővé válhat. volt és pusként nem lehet kidobálni a gőzhajóból. Ilyen ja. egyszerű. Két, két hét múlva jövünk ismét a nagyvárosi dilemmálka, a és Bányai Géza úcsúzik, Péter volt ma a vendégünk, és még egyszer 19-én szombaton délután 3-tól kezdődik Magyar Fölle faluban, ennek Ami az őrségben. Az az hát Magyar Földek kötőjel falu.hu honlapban megtalálhatják, hogyha szeretnének oda elmenni, akkor biztos öröme fogják fogadni a látogatásukat, úgyhogy csak bátran vágjanak neki, hát. és uh, vegyenek részt ezen a nyitás programon. Köszönöm. Köszönjük szépen.